Szervusztok, kedves hallgatók! Ez itt az önkényes mérvadó Horváth Oszkárral, Kuzsér Roberttel, Hideg Márkkal, SMS WhatsApp 06302010909. Hideg Márka vendégünk, nem véletlenül a nyitott párkapcsolatról akarunk beszélni, és ő egy ilyenben él. Azért őt hívtuk meg, mert ő tanúskodni tud arról, hogy milyen egy, egy olyan diskurzus, amely én úgy gondolom, hogy a 21. században egy, egy utat nyithat a, annak a párkapcsolati válságnak, ami, ami jellemzi a korunkat. Az a, az a végtelen feszültség, az a végtelen frusztráció, ami felgyűlt ebben a témakörben olyan mennyiségű csalódásból, meg olyan mennyiségű sikerből, olyan mennyiségű ego felfröccsenésből, és olyan mennyiségű ego ledarálódásból áll össze egy végtelenül komplex érzelmi háló, amiben vergődik a nemzedékünk. <haz> és eb eb ebből, ebből egy kivezető út lehet az a nyitott párkapcsolat, amiben Márk él. Szervusz Márk! Szervusztok! Én azt gondolom, hogy ez az egész téma, ez a romanticizmusra, vagy a romantikus párkapcsolatokra vezethető vissza arra a párkapcsolati modellre, ami évszázadok óta meghatározza itt a társadalmi közfelfogást a, a párkapcsolatokat illetően. Küldtél nekem egy videót, abban úgy fejezi ki, hogy a romanticizmus megölte a szerelmet, mert hogy 1750 óta az akkori művészek, filozófusok felpozícionálták a szerelmet, de nyilván valaminek az ellenhatásaként ezért nem értek feltétlenül teljesen egyet a videóval, hiszen addig meg az volt, hogy lehet, hogy vagy szerelmes édes fiam egy 150 fős faluban, de a szomszédtelek tulajdonosának a gyerekéhez fogsz frigyel kötődni, most mindegy, hogy hozzámenni Igen. vagy elvenni. Ugyanakkor Na, a mostani, a mostani Tehát urban... meg kellett élnünk ezt a 250 vagy 300 évet. A mostani urbanizált kultúrába viszont, amiben élünk, abban, hogy a munkánk során naponta, hetente találkozunk újabb és újabb emberekkel évek alatt, több száz, több ezer új emberrel találkozunk, képtelenség kivitelezni azt a koncepciót, hogy, hogy egy partner mellett a klasszikus hűség ideált föntartsa az ember egy élet élethossziglan. Tehát Egy... látjuk, hogy lehetetlen. Tehát látjuk, hogy megvan hozzá a diskurzusunk a 19. századból, és látjuk, hogy itt a 21. században nem tudjuk ezt a diskurzusot teljesíteni. Nem tudjuk beteljesíteni. Miért nem tudjuk? Ne, Miért be, nem tudjuk beteljesíteni? Nem, ilyen nem, nem hogy lehetetlen. Hát nem, nem lehetetlen. De azt most már látjuk, hogy a mi nemzedékünknél. Tíz házasságból kilenc válással végződik. Igen. Tízből kilenc. Tehát látjuk, hogy ez a 19. századi monogám diskurzus besült. Már párkapcsolatoknak hívjuk, már a házasságot nem is tudjuk komolyan venni. Párkapcsolatnak hívjuk, de a párkapcsolat továbbra is házasság. A párkapcsolat a kisházasság. A házasságnak minden, minden feltételét már rárakjuk a párkapcsolatra. A párkapcsolat a szellemházasság. Valójában már a párkapcsolatban a házasságban vagyunk két évig. Aztán újra két évig. Nem. Aztán újra két-négy évig. Aztán újra egy-három évig. És mi, mi végig közben monogámnak hisszük magunkat. Az a narratívánk magunkkal kapcsolatban, hogy mi monogámok vagyunk, monogám párkapcsolatokban élünk. Miközben? Csak hogy ez nem a monogámia, erre van egy szó, uh -huh. ami kifejezi ezt, hogy ez mi. Ez a sorozat monogámia. A sorozat Igen. monogámia nem monogámia. A monogámia azt jelenti, hogy egy életen át egyetlen partnerrel vagy. Van fogalmad erről? A nagyszüleidről beszélünk. Nem rólad. Te nem vagy monogám, és ez a hazugság ezt tartja fent. Ezt az egész aljas alávaló is Nem Bozsolj most... bele abba, hogy a, azek az egy-két egy éves, egy-három éves kapcsolatok, mondjuk négyet egymás mögé raksz utána lehúzzák a WC-n, soha többé nem beszélnek ezekkel az, em az emberekkel. Látok ilyen példákat, tudod, hogy az ex teljesen elhatárolódik, mintha, mintha azok nem, le nem lettek volna alkalmasak a párbeszédre, holott együtt élt velük egy ideig. Ha ezek köz közben valamelyik végig ott lett volna, akkor most lenne egy, valakivel egy nyolc éves sokkal komolyabb színvonalú kapcsolata. Oszi, jó, kérdez jó. meg tőlem, hogy hol hallottam először ezt a szót, hogy sorozat monogámia. Hol hallottad először ezt a szót, Robert, vesző, hogy sorozat monogámia kérdőjel? A Black Mirror-ban. Ah. Milyen furcsa, milyen jó, milyen, milyen, milyen érdekes, hogy vannak olyan emberek, akik nem csak hogy azon a rezgész ezeknek rezegnek, mint mi, hanem előttünk járnak. Igen. Előttünk járnak, és tőlünk hívunk le olyan erős mémeket, olyan erős megfejtéseket, amelyek aztán építik a mi működésünket, a mi szocializációnkat. Jó, hogy említettétek ezt a két éves időintervallumot, egy-három éves párkapcsolati intervallumot. Miért történik ez? Na azt gondolom, hogy a szerelem, mint érzés, ami most a fókuszpontjába van téve a romantika miatt, a, az egyetlen és legfontosabb meghatározó ereje a hosszú távú párkapcsolatoknak és együttéléseknek, ez egy természetes, mondhatni fiziológiás történet, aminek az átlagos kifutási ideje egy-három év. Elindul a kapcsolat, megkívánod a partneredet, és nagyjából egy-két-három évnyi együttélés után a panzerek Ez... elhasználják egymást. Kizársz olyan ingereket, amely segítene ezt ö, az időben elnyújtani. Ennek a dolognak egyébként evolúció sokkal van, Na. tehát nem, lehet, nem fiziológiai lig, világos fiziológiai Világos lig világos, világos. megjelni. Be, be vagyunk zárva egy rugalmatlan diskurzusba, amit a 19. századból hoztunk. Ez a diskurzus mindkét nemnek érdekében állt. Azért hoztuk létre ezt a diskurzust réges-régen, réges-régen, tulajdonképpen a civilizációnk hajnalán, Azért hoztuk létre, mert a szavannán, a, a, a kiszolgáltatottságban, ott, ahol az emberiség kulturális evolúciójának a 96%-a eltelt, fogalmazunk így, az időben, 96%-a ott a nő érdekelt volt, brutálisan érdekelt volt a monogámiában, és a férfi is brutálisan érdekelt volt a monogámiában. Hiszen a nő az, az mi a nő legnagyobb félelme? A nő legnagyobb félelme, hogy a kölykét elviszi a kartfogú igris, és nem éri meg a felnőtt kort a kölyök. Ez a nő legnagyobb félelme. Mi a férfi legnagyobb félelme? Hogy megéri a felnőtt kort a kölyök. És és kiderül, hogy nem, lesz, a saját, nem a sajátját nevelte. Mondjuk. És kiderül hogy, kiderül, hogy nem az ővére. Az, egy, az élet, egy élet, egy élet eltékozolt munkája és erőfeszítése. Ez a két érdek találkozott a monogámiában, találkozott ebben a diskurzusban. Nézzük meg a mai kort, nézzük meg a 21. századot. A kartfogú tigris helyén ott van a komplet civilizáció, ott van a Gyes, a gyed, a szülési szabadság, a gyerektartás intézménye, ott van a gumiószer, és ott van az Abortus. Ott van az Abortus tabletta. Ott van, ö, ö, ott, van, ö, ott van egy egész szociális intézményrendszer. A kartsfogó tigris hely, hült helyén, és a barlang hült helyén. Mi van a férfi számára? A férfi számára eljött Genetikai vizsgálatkora. A férfi meggyőződhet arról, hogy a saját gyerekét nevelje fel, bármikor. Elmúltak a feltételei a monogámiának, amik létrehozták a monogámiát. De nem múlt el a szerelem, amit ugye a, a romanticizmus állít a monogámia mellé, mint, mint egyetlen feltétel. Romantika. Tudod azért még a világon vannak olyan, még vannak olyan területek, ahol még mindig van ilyen minek hívják ezt ez a match wedding, tudod, a, a vak, vakon összeadott párok. Hát világos, az a házasság. Azt gondolom, én, én azt gondolom, hogy a, a szektákban mindig ilyenek zajlanak. Minden szektában ilyenek zajlanak. Minél szektább valami annál inkább. Én azt gondolom, hogy a hídgyűliben is, meg a szientológia egyházban is, meg az összes ilyen, ilyen, ilyen minél zártabb egy szektá, annál inkább így működik. A én, én azt gondolom, hogy a párkapcsolatoknak a diskurzusa az elfáradt. Elfáradt a 20. században. A szüleink még nem ismerték a vállást, nem tudták mit jelent. A szüleinknek már el kellett válniuk. A mi esetünkben, már az, ami életünkben már az összeházasodás ö, komolysága is, hát hogy mondjam, nehezen védhető. Ö, a helyzet az, hogy elfáradt ez a diskurzus, Na most az a kérdés, hogy mostantól a gyerekeinkre mi fog vigyázni, mert eddig a monogám család intézménye volt az, ami vigyázott a gyerekeinkre, ami megóvta a gyerekeinket, biztosította azt a 20 évet, hogy fölnevelhessünk egy gyereket épségben, erkölcsi, lelki, szellemi épségben tudjon biztonságban, védelemben fejlődni. Mit emelünk ennek a helyére? Mert hogyha ezen a kérdésen nem gondolkodunk el, akkor továbbra sem marad számunkra más, mint a romkomok és a popszongok. Um... Abban vitatkoznék veled, hogy a nyitott kapcsolat, amiről beszélünk, ugyanúgy egy monogám kapcsolat. Monogám, csak szexuális értelemben nem monogám. Ugyanúgy érzelmileg két ember, monogám. Érzelmileg monogám, ugyanúgy két ember lifetime együttéléséről szól, és a koncepció lényege az lenne, hogy a mostani kultúrában, a mostani kultúrkörben maga a kapcsolat túlélje az életünket. De azt kéne megérteni, hogy a monogámiának csak is a szex terén, csak is a szex síkján van jelentése. Én ez a ez a korunk, emberének, nem korunk, emberének, korunk emberének ez a szexen Igen, jelent Igen, ez, ez azért van, mert a romantika a szexualitást, a szerelmen keresztüli szexualitást állította be az egyetlen, egyetemleges meghatározó erővé a párkapcsolatban. Na, a, ro a, rom a romantika az tagadta azt, hogy ezek szétválaszthatóak. Az érzelmek, az értelem és a, és a testiség, hogy ezek külön síkon mozognak, vagy mozoghatnak. Mióta jelsz így, Márk? Hét oh. éve. Nem sokára. Két hét múlva hét éve. De nem, ez nem igaz. Hét éve tart a kapcsolatunk, és nagyjából négy és fél vagy öt éve kezdtünk nyitni. Aha. Aha. Én emlékeztetnék mindenkit arra, hogy Frida Káló és Diego Rivera a század elő, elején, már a múlt század elején ö, ilyen kapcsolatban éltek le 25 évet. Nem a legnagyobb békében, mert azért szépen volt hát ö, a műszi, mű, Művészek voltak, a kornagyjai kor mm -hmm. voltak. Szerinted Picassoval az együttélés milyen volt? Pi, túlélni Picasso című film ajánlás. Ö, a, az borzalmas, az borzalmas volt. Hát Anthony hogy... Hopkins játssza Picasso-t. És, és borzalmas lehetett pikaszóval élni. Tehát, hogy mondjam, ezek a, a kornagyai, nagyon-nagyon-nagyon progresszív művészek, ezek, ezek elviselhetetlenek. Be... Elviselhetetlen az életvelük. De De ebben a, ebben a konstrukcióban, ebben, ebben megoldható. Na most a 21. században már mindenki ilyen. Már mindenki píló Mindenki elviseletetlen, mindenki elviseletetlen mindenki művész. Igen, mindenki Én... művész. Mindenki az egyéniségének rabja. Mindenkivel megtörtént. Mindannyian Frida Kálók és Diego rivera lettünk. Persze a festmények hiányoznak hozzá. Egyszer meg meg megint a meg egy és mára, mára művész már művész vagyok. Ja, igen, Én de vagyok az... Robert Kapa. De az allűrök megvannak. Ugyanakkor és a referenciák ő... meg, az, meg az elvárások. Ugyanakkor én nem mondom azt, hogy mindenkinek ezt kellene csinálni azért, de nagyon komoly párkapcsolati elő, meg emberi, önismereti előfeltételek kellenek, hogy egy ilyen valóban működtethető legyen. Uh -huh. ja. Én, nekem, nekem a... Lelkes Robert a vendég. a stúdióban. Senki, sem, senki sem alkalmas erre. A férfiak is, meg a nők is a kisajátításban érdekeltek, mert a kisajátításban telt az egész kulturális evolúció. Na, akkor föltenném a kérdést. Akkor... A kérdés... kérdés az, hogy meg tudod -e ezt haladni. Föltenném a kérdést. Az a kérdés, hogy meg le... lehet-e ezt, mert látom, hogy már is esik szét, már is széthullott, és még mindig azt hazudjuk, hogy van. Tehát, hogy valójában már, már az átlagos párkapcsolat szak két év, vagy másfél év. Föltenném a kérdést, ami ide való, amikor felmerül az, hogy nyitott párkapcsolat, akkor az szokott elhangozni, hogy nem lehet, hogy csak a pasid érdeke, ez biztos, hogy te is ezt akarod, adrien. Pont az a lényeg, hogy neked is föl kell szabadítanod a másikat. Húcsán, és neked neked is fel a férfinak kell ez, ez valami happy hour lenne neked is fel kell Persze, világos, a, férfi, a férfinak legalább olyan durva gör, kisajátítási görcsei vannak. A férfinak is, meg a nőnek is magában is el kell végeznie ezt a műveletet, és a másikban is a bizalmat meg kell szereznie. Itt Na, egy, a például... a lényege az alapja egy nyitott kapcsolatnak, hogy egy sokkal erősebb szövetséget kell kötni lelki és szellemi szinten. De például pontosan ez a kisajátítási görcs, amiről te beszélsz, ez nem volt meg egyikünkben sem, vagy legalábbis semmiképp sem olyan vehemenciában. meg megvolt, csak mi, mi speciál meghaladtuk ezt. Mondhatjuk így is. Jó. A, én azt gondolom, hogy, hogy a, a madárkával kapcsolatos hipotézis kell feltenni. Melyik madárka a tiéd? Melyik madárka a te madárkád? Az, amelyik kalitkában van, és te minden nap folyatsz be nekik kis vizet, meg kis magokat a kis táljába hogy enni tudjon, és tényleg él legél, és ott csicsereg. Vagy és a madárka, Vagy a az. Madárka, igen, a Igen, ott a, ott a madárka a tiéd. Kétségben vonhatatlanul a tiéd. Vagy az a madárka a tiéd, amíg, amelyiknek kinyitod a kalitkáját, ő kirepül a szobába, de te kinyitod az ablakot, és ő kirepül az ablakon, és aztán visszajön, és a tenyeredből iszik, és a tenyeredből eszi a magvakat, és... Te simogatod őt, és ő kirepül az ablakon, és ő újra visszajön hozzád a magvakért, a vízért és ez a szeretetért egy, Ez a egy követ... nagyon szép allegória egyébként. Te és mikor fog tekintetben... jobb magot kapni valamelyik háztartásban a háromszázadik ilyen kirepülésénél, mert ez merül fel. Hát ez korban. előfordulhat, igen, de ez benne van a pakliban. Ez ő. benne van a pakliban. Mi. Ö, sokkal pragmatikusabban, de ugyanennek a szempontnak az alapján állítottuk össze ezt a koncepciót. Pont az volt az elképzelés, hogy a mai világban mindketten olyan munkát végzünk, hogy ezer emberrel találkozunk folyamatosan ellenkező neműből ö, is nyilván rengeteggel találkozunk. 500. Így van, jól kiszámoltad. A nyitott kapcsolatnak sokkal nagyobb szakralítás kell, mint egy hagyományos értelemben vett párkapcsolatnak. Nyitott kapcsolat egy, egy fogadalommal indul, azzal a fogadalommal, hogy én azt akarom, és mindig is azt akarom, ami neked a jó, és nem azt, ami nekem a jó. És te megfogadod, hogy mindig, és csak is azt akarod, ami nekem a jó, és nem azt, ami neked a jó. És áthelyezzük a kapcsolatunk súlypontját önmagunkból a másikba. És a másik áthelyezi belénk. És, és a, a bizalomnak ez egy mélyebb Köre. Igen, ez kétségtelen, Aha. bár ettől függetlenül ebben a kérdésben is egy sokkal pragmatikusabb megközelítést alkalmaztunk mi, ami arról szólt, hogy úgy is, tehát egy több évtizedet együtt nem tudsz leélni úgy, hogy ne kever egy valamiféle afférba a másik nemnek egy számodra vonzó példányával. Ez itt sokkal jobb megfogalmazás, mint a Robi féle lehetetlen. Tehát tényleg ez történik, hogy egy a kísértés minden évtizedben legalább egyszer ott Milyen lesz. Milyen évtizedben, Kérdés, hogy minden hogy második szetni? héten a valóságban. Tehát, <gül> okay. Most, most vegyük, vegyük már észre, hogy hogy aki, aki nem egy kis házba dolgozik 500 km re a civilizációtól, az folyamatosan kísértések között él. E, és ugyanakkor nagyon jól látható ismeretségi körben is, meg úgy egyáltalán a világban, hogy ezeket a kísértéseket az emberek hosszú távon nem bírják. Tehát tizet kibírnak, lenyelik valahogy, és utána tönkre megy a párkapcsolat. De tud, mi az érdekes, hogy ugyanazok a kísértések, amik így a a pajzson és a párkapcsolatnak a gyilkosai, a hóhérai, ugyanazok a kísértések egy másfajta diskurzusban, egy magasabb diskurzusban a kapcsolatnak a szelepei. Igen. keresztül a kapcsolat feszítő energiát veszít. Igen. A nyitott párkapcsolatokról próbálunk beszélgetni, azt már említettük, hogy már 7 éve él együtt a, a szerelmével, és abból öt éve nyitott párkapcsolatként hivatkozhatunk erre a, erre a kapcsolatra. Viszont én szoktam a Robival is beszélgetni erről, és... és azt érzem, hogy itt valami nagy különbség van, mert azt mondtad, hogy pontos, ö, pragmatikusak vagytok, és pontos kritériumrendszert fektettetek le. Tehát itt nagyon-nagyon megszőttétek ennek a kereteit, én úgy érzem. Igen, megpróbálkoztunk vele, ugye Robi is nyitott kapcsolatban él, és vele beszélgettünk ezekről a dolgokról, és kiderült, hogy náluk egészen más, sokkal intuitívabb, sokkal érzelmesebb az erre vonatkozó rendszer. Nálunk ez nem így történt, mi sokat beszélgettünk erről, és megpróbáltunk felállítani egy szabály ami szabályozza ezt az egész, ö, egész ö, viselkedést a számunkra, hogy ez fenntartható legyen, és végülis az öt éve működik. Hm. Na az a kérdés, hogy ö, valaki földeszi a magának komolyan a kérdést, hogy fel akarja elnevelni a gyerekeit. Az én apámnak nem adatot meg, hogy fölneveljen engem, mert az anyámmal elváltak. Ö, ö, én nagyon jó eséllyel ugyanennek nézek elébe összejövök egy nővel, persze nagy a szerelem, elestem a romkomokból, meg a popsongokból, hogy hogy kell ilyenkor éreznem magam. Megtanultam, hogy a le, pillangóknak kell löp, lepkedni a, a gyomromban, és, és hogy ilyen, ilyen, nagyon, hogy e, nagyon, nagyon, nagyon szoronganom kell, hogy hol van ő, és hogyha nincs itt, akkor az nagyon rossz legyen. És hogyha ezt, ezt tudom Féltékeny róla, akkor gyereket kell, kell csinálnom neki. Tehát ez a, ez, ez, és, és hogyha, és hogyha gyereket csináltam neki, akkor előbb-utóbb vagy féltékeinek kell lennem, vagy neki kell sárkánynak lennie. Mm. Valami, valami végzet el van rendelve, ami alapján két-három év volt vége a párkapcsolatnak, hogy az szokott lenni. Az ahogy is a van... korábbi 15 párkapcsolatomnak vége lett. Igen. Ez, ez az a végzet, amiről beszéltem az előbb, a feniletilamin, ami mm. a szerelemben se lelönti az agyadat, kokain hatáshoz hasonló hatást érzel, és ez nagyjából helyzettől, meg személyiségtől, meg körülményektől. 6 hat, hat hónaptól mondjuk két éven keresztül fen, fennmarad ez az állapot, és utána elmúlik Igen. nyomtalanul, és sose szeretsz bele újra ugyanabba a nőbe. Ennek evolúció soka van, az a célja, hogy gyermeket nemzél. És nagyjából két év elegendő ahhoz, hogy, hogy a gyermeket összehozza a pár, és a gyermek meg is szülessen, tehát a kilenc hónap is benne van. de most... ez egy biztonsági ráhagyással, össze van hozva, a természet így biztosítja azt, hogy az ember szaporodjon tovább. Ez az a jelenség, amit aztán utána a romantika fölemel, mint egy egész életen át, mondjuk 25 éves kortól 90 éves korig tartó két ember szövetsége, két ember közösségét fenntartó ö, ö, rendszert, mint intézményt. Tehát és... ez tényleg romantikus? Mit jelent a romantika? Nem azt, hogy regénybe illő? Mert Igen, lehet, hogy ott van ennek. Hát a az egy dolog, hogy regészség. És írésre méltó. És sírdésre méltó, csak, igaz. csak a gyakorlat azt mutatja, hogy a valóságban ez nem történik meg. Ritka. Nem történik nem meg. Ritka szép, jó, rendben ritka. Én kevés, kevés ilyen példát láttam, ahol az örök szerelem megnyilvánult, pedig 30x éves vagyok, a barátaim is ennyi idősek, és nem nagyon látom azt, hogy, hogy ez megtörténne. Mit, mit jelent a civilizáció? A civilizáció az azt jelenti, hogy, hogy leválunk az evolúciós ö, ö, meghatározottságainkról, leválunk az evolúciós drive-jainkról. Tehát az evolúció az, az, az, az arra kondicionál minket, hogy minden egyes gyerek szülessen. E, a civilizáció az arról szól, hogy mi ezt felülírjuk, és mi döntünk a gyerekről, nem pedig a nemi vágyaink. Na most... Egy csomó téren Illetve válni a az civilizációhoz hozzá tartozik az is, hogy megkérdezzük a másikat arról, hogy szeretné-e ő is, vagy csak egyszerűen leszorítjuk egy bokor tövében egy gaja. Ez, ez is a civilizáció a, része. A civilizáció tudatos szintre hozta a szaporodást, ez világos. Ez egy civilizáció része. Dönthetünk arról, hogy akarunk-e szaporodni, de, de, de tudjuk, hogy az történik. Ugye de, a munka, ez is hozzátartoz... de a munka nincs elvégezve, uh -huh. hiszen a párválasztás még mindig ez alapján, az evolúciós drive alapján működik. Holott Tudjuk jól, hogy a szerelem, az a zsongás a, a pillangókkal a gyomrunkban, meg az a szorongás, meg az a hisztérikus állapot, hogy nincs ott, ahol te vagy. Érted? Hogy valójában ez nem, nem ez az alkalmas alap ahhoz, hogy egy gyerek húsz éven keresztül fészekként gondoljon erre a közösségre. Nyilvánvalóan tudjuk és látjuk, hogy nem ez az alkalmas alap erre, hanem erre sokkal fontosabb jelzők, mint ez az úgynevezett szerelem, mint ez a romantizált hisztéria közeli állapot, ennél sokkal alkalmasabb emberi tulajdonságok és emberi viszonyrendszerek vannak, ismerjük őket, ilyen a tisztelet, tisztelet, ilyen a közös értékek. Ezek, ezek, ezek. Vagy egyáltalán az emberi szeretet. Sokkal. A szeretet, igen. A szeretet a krisztusi értelemben. Igen. Ha ezek megvannak, vagy úgy, ahogyan a szülődet szereted, nem úgy, ahogy a csirkecombot. Tudjátok, ez kétféle szeretet. Amivel az ember a csirkecombot szereti, és amivel az ember a testvérét szereti. Vagy a szülőjét, vagy a gyermekét szereti. Ez másfajta szeretet. Na most a probléma az, hogy a párkapcsolatokban nem a szülői gyermek és szülőközti, vagy testvérek közti szeretet, hanem a csirkecomb és te közted. A Már hogyha jó a jó átsütve. Tehát a megengedő szeretet ez a helyett szeretet. a birtokló szeretet a az, Az elbirtokló, az elbirtokló a saját a saját Kis sajátító. világomba be bevonó tulajdonképpen felzabáló szeretet. Igen, ez az a szeretet, amivel az ételt szereted. Azzal szereted a partnert. Na most az a probléma, hogy ez a fajta szeretet, ez a fajta kontroll nélkül jelbirtoklás. Nem ez az engedő szeretet, ez eluralkodott. Ez eluralkodott a azért És azt hiszem, hogy eljutott és addig vajudott a társadalom most arra, hogy megszülessen egy új diskurzus ebből a 21. századnak. Hali, ha párkapcsolatban élek, kérdezi a hallgató, netán házasságban, de néha kiverem az is megtöri a monogámiát. Hát igen, a Don John ö, főhősnőjének, Barbarának a véleménye szerint, ugye, aki Johnnak a barátnője, ő szerinte igen, az is megcsalás. Nem véletlenül is, hiszen általában, ha ilyesmit csinálsz, akkor nem a barátnődet szoktad elképzelni. Hoppa, és Hoppá! Hoppá, Én a barátnődet szoktam elképzelni. <síns> <síns> De csak ne gyanúsítgassál! <síns> Természetesen, ha barátnődre gondolsz közben, akkor nem megcsalás. Már, ha magadnak csinálod. De ha Igen. más csinálja neked és magadnak... Most az is kérdés, más hogy... Más csinálja neked és mikor, a barátnődre gondolsz? Mikor, mikor vagy homoszexuális, hogyha magadhoz nyúlsz, az azonos neműhöz, ugye... Felmerülnek kérdések. Autoszexuális. <laughs> mm -hmm. <laughs> Az e, az fog, szabad férfival szexelned, hogyha az a férfi te vagy. Ez így van, és még mindig nem vagy homokos. Mm -hmm. e, Mark, e, most szeret valakit, vagy működtet valamit? Ez a kérdés. Én működtetek egy pár kapcsolatot, aminek az egyik legfontosabb tényezője a köztünk levő szeretet. Sziasztok, Robi, milyen hátulütői vannak a nyitott kapcsolatnak, amelyek kizárólag a kapcsolat nyitott jellegéből adódnak, kérdezi Szabolcs. Én azt gondolom, hogy rengeteg hátulütője Igen. van, de ezek benned vannak, ezek a hátulütők. Nem csak benned, Alapvetően, is alapvetően két hátulütője van. Az egyik hátulütője az az, az, az hogy, hogy te, te nem bírod magadban a féltékenységet kezelni. Tehát értsd meg, ha te féltékeny vagy, mert az leszel, az a te problémád, és nem az övé, és nem szabad ebből semmit átvinned rá. Semmit. Soha a szemre szikráját sem. És nem azért, mert ezt le kell folytanod, hanem mert meg kell értened, hogy nincs jogod hozzá, mert semmi rosszat nem tett neked. Ezzel nem értek egyet. Ö, ö, ö, ez, a, ez az egyik. Ez az egyik. Tehát, hogy, hogy nem, nem szabad féltékenynek lenne, teljesen szabadon kell engedned, és akkor lesz a tiéd. És csak akkor. És ez kölcsönös. A másik az az, hogy vigyázz, mert te, a te számodra a szabadság sem pusztán lehetőség, hanem veszély ugyanúgy lehetőség és veszély, mint ahogy mindkettő ugyanúgy a a a a szabadon engedés is lehetőség és veszély. Abban bízhat, ha, hogy senki más nem lesz, aki ennyire szeretné őt. Tudod, hogy ugy, ugyanezt ugyan a mert kínálja fel, ugyanezt a hát feltételt, ugyan feltétel de nem, nem egy nő. Én azt gondolom, hogyha egy nő a párkapcsolatában megkapja a figyelmet és a szeretetet, akkor az nem fekszik le mással. Én azt gondolom, hogy egy nő megcsalása Úgynevezett megcsalása, így hívják a régi diskurzusban, a 20. században, Az mindig a párkapcsolatról szól, és mindig akár párkapcsolatnak a kudarca. A férfi megcsalása nem feltétlenül. Tehát az, az, az, mást jel, az, az mást jel ez a férfinál, de hát tudjuk, hogy a férfi, ő magvető, a nő, az meg az egyetlen nevelgeti egy hónapon keresztül. Kicsit gyakorlatiasabban, hadd közelítsen meg a megcsalásnak a kérdését. A férfi esetében ugye azért ez egy kicsit megfoghatatlanabb dolog, mert ő csak a szexuális drive hajtja a legtöbb esetben, hogyha megcsalja a barátnőjét, míg. A nőknél túlnyomó részt euh, érzelmi sík is megjelenik, hogyha ő mással lefekszik. Nem, hát az a lényeg, hogy, hogy, hogy soha nem szabad bűntudatot okoznod neki, semmilyen formában azért, mert azt teszi, ami neki a jó. És soha, várjál is, másik, másik buktató, soha nem szabad szemrehányást elfogadnod azért. Mert azt teszed, ami neked a jó. Vigyázz! És és fontos, hogy ez egy, bizonyos értelemben egy új etika kell. Egy új etika, egy magasabb etika. Vissza kell vezetnünk ezt a, ezt a törzsi kisajátítást, ezt a vérségi, a törzsi világból kell kikaparnunk a családot. Én... A törzsi világ, világból kell kikaparnunk, hogy egy, hogy egy új világba emeljük be oda, ahol a vérség ugyanúgy a szeretet a... alapja, és ugyanúgy mondjuk egy... És, és mit nyerhetünk? Nyer, nyerhetünk egy olyan párkapcsolatot, Ebből, ami mondjuk 18 évig, vagy 20 évig, vagy 22 évig tart, lehetővé teszi, hogy a 19. századi három-négy gyerekes családokat fölneveljük benne újra a XXI. században. Ez szép gondolat, ezt is egy kicsit pragmatikusabban közelíteném meg. Ö, azt gondolom, hogy a féltékenység téma az egy olyan dolog, amiről a nyitott kapcsolatban is időről időre energiát kell fektetni abban, hogy beszéljenek erről a felek, megbeszéljék egymással, mit éreznek, hogy legyen jó, hogy ne legyen jó. Nem gondolom, hogy egy ilyen két mondatba elmondható el alapján ez működtethető évtizedekig, mint amit elmondtál Robi ez egy folyamatos energiát igényel a kapcsolaton belül, kommunikálni kell róla, különben ez is ugyanúgy félresiklik. Illetve még itt visszakanyarodva az SMS-re a, a nyitott kapcsolatok veszélyeivel kapcsolatban, két gyakorlatilasabb veszélyt tudnék megnevezni, az egyik nyilvánvalóan a nemi betegségeknek a kockázata, a másik gyakorlati veszély pedig az, hogy meg kell nézni, hogy kivel keveredik az ember ilyen jellegű könnyed kapcsolatban a saját párkapcsolata mellett, mert hogyha ott az ő oldaláról nincsenek tisztázó a viszonyok, akkor gondokat okozhat. A szerelem a gyerek gyerekkészítéséhez írja Janek. A barátság az, ami két embert összeköt. Barátság nélkül fabatkát sem ír az úgynevezett párkapcsolat. A barát az, aki a másik, gond, ö, a, aki a másik második gyerekét is kibírja. Az a barát. Mm -hmm. Hát látod, ez egy új értelmezés. Valószínűleg, valószínűleg ott ebben egy ilyen kapcsolatban azért más síkok is megnyílnak, mint az, a, az, amit a romkomokban látunk. Az biztos. Lefeküdtél-e mással? Az a válasz. Soha, mindig ülve vagy állva csináltuk. Tréfás. Az önkényes mérvadóban a mai napon a nyitott párkapcsolatokról beszélgetünk. Vendégünk Hideg Márk, a műsorvezetői Puzsi Robert Horváth Oszkár, változatlanul Facebook üzenetet küldött nekünk Bozóki Dávid, azt írja. Azt kell látni szerintem, hogy az internet az emberiség történelmének három legbebefolyásosabb találmánya között van. Ilyen nagyot, ilyen rövid időn belül nem változott még a világ. Az ember gyakorlatilag feldolgozhatatlan mennyiségű információ birtokában lehet, ha akar és a végtelen választási paletta illúzióját kergeti, erre csak rátesz egy lapáttal az, hogy az interneten mindenki tökéletes. Ugye itt, itt a százfős faluhoz képest urbanizáción mentünk keresztül, és az urbanizációt pedig egy ilyen virtuális globalizációra váltottuk, hogy kinyitsz egy Tindert és így százával jön veled szemben az idegen, azaz felfedezetlen, azaz tökéletesnek képzelhető ö, másik és fél. És ennek csak te magad tudsz megállt parancsolni. És ez kritikus elegyet alkot egyébként magával, a romantikával, ami eleve is azt súlykolja, hogy a tökéleteset kell keresned. Tehát, hogy, hogyha megtarad a nagy őt, az igazit az életedben, akkor onnantól kezdve minden pillanat tökéletes lesz, tökéletes lesz a szerelem a szex, megértitek egymást, kitaláljátok egymás gondolatait, és onnantól kezdve semmilyen hiba, semmilyen probléma nem fordulhat elő. Onnantól kezdve nektek nem kell foglalkozni azzal, hogy a párkapcsolatot fenntartsátok, hogy beszélgessetek egymással, hogy kitaláljátok a problémáitokra a megoldás. Nem ezek mind nem kellenek, ha az igazi nagytő találtad meg, akkor minden tökéletesen simán fog élni, és boldogan éltek, amíg meg nem haltok. Minden pillanatban a legjobb nő dugod egy párhuzamos univerzumban. Hogy lehet így élni? A, éppen ebben a pillanatban csak egy döntés egy döntésnyire vagy. Egyetlen, lépés, egyetlen nyire vagy az igazitól, hogy megtaláld az igazit, a legjobbat. Csak tudod az igazság az, hogy nem a legjobbat keresed. A legjobb csak egy ideológia. Csak egy ideológia arra, hogy, hogy még egy újat lehessen kipróbálni, ami mondjuk keresem. reméljük jobb. Megvan a kapcsolgatás a távirányítóval? Ö, vagy volt? Vagy akinek volt tévéje, mert már nincs, de ha lenne is, csak azt spektrumot nézni azokon szólok most, amikor tudod, így befekszel a tévé elé, kapcsolgatsz, és megtalálsz valami Írgalmatlan jó filmet. És négy perce kezdődött. Megéri ott maradni. És akkor még egyet nyomsz rajta, hogy esetleg az N plusz nincs Nincse pont egy, egy, egy csak jobb. Hát pont ezért, mert. Nehogy ez arról lemaradjanak. Pontosan ezért. De, mert megfigyeltük, hogy, a világ. de megfigyeltük, hogy ez a tévézés, ez a legrosszabb minőségű időtöltés. Ez amikor e, a távirányításról beszélünk, az a legutolsó. Ahhoz Igen. közelít, mint amikor biztonsági őr vagy. Mindenkitől elnézést kérek, akinek ez a foglalkozása, de ül egész nap is néz, ehhez képest ennél százszor intenzívebb dolgokat lehet csinálni. Én már attól feszült vagyok, ha öt órán át ugyanazzal az egy dologgal foglalkozom. Pedig De, nyolcat szokás. De, azért, mert fölpörögtünk azért, nagyon fölpörögtünk. A nagy és hazug mítosz ez az igazi, ez az igazinak a keresése. Tudod, hogy te valójában az igazit keresed, valójában nem az igazit keresed. Valójában az igazi keresése az az ideológia, amely alatt jól lehet csajozni. Mert hogyha, a... mert hogyha te azzal fordulnál oda a másik emberhez, hogy figyelj, én nagyon-nagyon szeretnék veled szexelni, aztán majd lássuk meg, hogy mi van, ez nem egy jó ideológia, ez nem vonzó, ez nem egy vonzó plán, ez, ez nem egy jó szexuális termék a, a, a, a részvény, részvénypalettán. Hanem ha nem, az a jó szexuális termék, hogy én az igazit keresem talán, te vagy az mit én ezt soha Ez a a jó... Életemben az nem igazi... adtam elő az... semmilyen nőnek ezt a hú de én, miket nagy, nagy dolgokat keresek. Mindig elmondtam a frankót, és maximum nem lesz semmi, viszont bajom sem lesz belőle. Tehát, hogy utána nem kell elszámolnom azzal, de hogy nem mondta az igazat. emberek tényleg az igazit keresik. De az emberek nem ebben vannak, ami te. Az emberek tényleg el hiszik, hogy ők az igazit Igen. keresik. Ők tényleg hiszik. Valójában maguknak is hazudnak. Valójában nem az igazi keresés. Valójában az igazi keresik a legjobb kifogás arra, hogy még egy két éves kört fussanak egy nő körül, aki majd nem lesz az igazi. Az igazit nem keresni kell, hanem kialakítani magadból a párod számára, és a párodból a saját magad számára. Na hát igen, a belső igazit kell legyártani. Mindenki kívül keresi a fején kívül az igazit. Aki az igazi bent van, és annak az, hogy te szingli vagy, és keresed az igazit, az annak a jele, hogy te nem vagy az igazi. Uh -huh. Most nem rólam beszélünk. Az egyik... többek összólan. A romantikának. De, de vicceled, vicceled, vicceled, a tizedik a... hónapot éljük meg a kis szerelmemmel, aki, uh -huh. akivel tessék. nem tudom milyen Na, szeretet tessék. van köztünk, de összesen két-hét híriget tudok felemlíteni, és az eddigi legnyugodtabb bármilyen jellegű párkapcsolatom, és ez is egy nyitott kapcsolat. Csak úgy látom, hogy azért nem ugyanazon az alapon ö, nyugszik a maga, mindenki de, a maga narratívájába emeli be, vagy értelmezik. Mi, mi, mi, mi, mi nem alakítottunk ki egy ilyen rendszer. Lehet, hogy kéne. Ezt, Ez ezt attól függ, hogy milyen, kinek a milyen kérdést. a hozzáállása, amivel alapvetően gyakorlatilag gondolkodású vagyok én is, és a barátnőm is. Uh -huh. és úgy gondoljuk, hogy az érzelmeinket, egy lépést hátralépve ugyanúgy értékelni kell és betenni az egyenletbe, mint minden más párkapcsolati tényezőt, mi ebből kifolyólag tudtunk kialakítani egy szabályrendszert. Egy fontos különbséget viszont látok, az, hogy te ugye két évig éltél vele, hagyományos kapcsolatban majd nyitottatok Igen. és hét éve együtt vagytok én, és a, a Robiról is elmondható, hogy körülbelül egy éve van, ugye, ugyanazzal a lányjal, Nálunk még ez, a, ez az anyag, még ott van a, a fejünkben. Tehát, hogy ezt itt most még tekinthetjük fellángolásnak, vagy a szerelem korszakának, és ez akkor derül ki, hogy mi történik, ha ez leülepszik, hogyha leengeded a tónak a vizét, mint ti tettétek. Már és addig is lehet róla város. beszélni, már addig is lehet róla beszélni mm -hmm. és tenni érte. A, amiről előbb beszéltünk a romantikának, szerintem az egyik legnagyobb hazugsága az, hogy a párkapcsolatot neked meg kell találni, és onnantól megvan, és kész. De nem erről van szó, párkapcsolatot találni, főleg a mostani világban, nagyon-nagyon egyszerű, mindenkinek könnyű és nagyon sok jön. A probléma ennek a működtetése, ennek a fenntartása hosszú távon az, És hogy. A hogy... rád rádveri a hallgató SMS-be, hogy működtetés? Na hát akkor ez itt biztos Nos, valami hazugság. Ez művi, ugye? Mert a működtetés szóval sem, hangzik, mert muszáj pedig sem. fenntartani. Működjön, pontosan. Mert e, döntsd el, hogy a gyerekedet addig az evolúció által biztosított három évig akarod párkapcsolatban tudni, amíg, amíg tart ez a lila köd, vagy rózsaszín. A 21. Köd, században. Vagy pedig a, a 20. születésnapjáig, vagy a 25. .ig, vagy tőlem az esküvőjéig, de akkor ennek meg kell teremteni a valósan fenntartható feltételeit, olyan feltételeket, Igen. amelyek nem tíz kapcsolatból egyre ö, vonatkoztathatók, mert ugye tíz, a, a a tíz házasságából kilenc már vállásra Az létezünk. a kérdés, hogy hány lábon álljon a kapcsolatod. Ugye romantika szerint egyetlen lábon áll a kapcsolat, ami a szerelem és ezzel összefüggésben a szexualitás. Én úgy gondolom, hogy, hogy ezen túlmenően egy csomó egyéb lábon kell állnia ennek a kapcsolatnak, úgyis, mint a szeretet, a Robi által tisztelet nagyon fontos. Mi a barátnőmmel már a kapcsolat elején deklaráltuk, hogy igyekezzünk egymást a lehető legjobban tisztelni, és a legkevésbé haverként ö, viszonyulni egymáshoz, egymást ö, ö, cikizni, oltogatni hasonlók. Uh, emellett meg kell lennie egy pénzügyi rendszernek kettőn között, ami működtethető, amire lehet gyermeket csinálni, amire lehet a gyereket fölnevelni. Uh, ideológiai egyetértéseknek érdemes lennie, a mindennapoknak a működtetése is nagyon fontos, hogy ki, ki hova dobja a használt fehér nekem, nekem ez egy kicsit ilyen ISO 9001, tehát hogy, hogy, hogy, nagyon körbe van írva, és már könyvformában ki is adhatnátok, annyiszor átbeszéltétek, én meg volnék enélkül, de értem. Meg is kéne tenni, azt hiszem. <gül> <gül> Köszönöm szépen. Ha egy ISO tanácsadót hallgattunk, <gül> ő egy, egy, egy vérből való az országértékelés. Cégekkel, meg a, meg az ilyen, tudod, milyen ilyen értékelő cégekkel, a meg, a meg az ilyen persze. plesni cégekkel. Sőt, párkapcsolati tréninget tartok. Én írtam egy, egy kis táblázatot arról, hogy milyen jellegű féltékenység milyen mértékben van mm -hmm. megélve. Lelki, szellemi, testi, mindez férfiaknál és nőknél. Tehát a férfi lelki téren tanúsított, tanú, tanúsított féltékenysége az milyen mértékű? Hány százalékos a, a, a százból? Egy férfi arra, hogy egy nő más férfiakkal hát ilyen érzelmi kapcsolatba kerül. Tehát, hogy ez... ez... De csak férfiakkal... -e vagy nőkkel, kell, mert vagy nőkkel, vagy Nem szexuális Vagy nőkkel, vagy nőkkel igen. Vagy Tehát, nőkkel. Van egy, mindig van egy legjobb barátnője, akit másfél évente igen. egy másik legjobb igen. barátnőre cserél le. Igen. És, ezekre nem nagyon fértékeny a nagyon-nagyon láng, lángolnak az érzelmek. Igen. Hm. Férfiakkal lángolnának szellemi és testi vonatkozás nélkül... Nagyon no, 5 százalékot nekik. Jó. 5 százalék szellemileg ugyanaz. Ö, Ott még kevesebb szerint a nulla. Ö, Jó, akkor beszéljünk egy olyanról, hogy ugye van egy barátnőd, vagy szerelmed, aki, aki mondjuk az egyetemi professzoráról nagyon sokszor előadja, hogy az mennyire okos ember, ami ugye minket kellene, hogy zavarjon, mert mi magunkról is ezt képzeljük. Igen. Ö, azért ez erősebb, mint a lelki. Tehát én azt gondolom, hogy itt, de persze attól félek, attól félek, hogy, hogy lefekszik vele, és az még nem zavarna, csak mivel ott szellemi kapacitás is van, a kettő összeáll, a két erő, a szellemi és a szexuális, itt egyesülhet egy szemében, ezért félek tőle. Legyen 20 legyen 40 szellemi kapcsolatban? ezt komolyan mondom, hogy az, ha a, a férfiról van szó, a, a, ak akkor... Nem értek akkor... egyet a 40 kal Jó. én átéltem ezt a helyzetet, mm -hmm. amit felvázoltál, sőt az ex nél, végig is ment ez a történet, és tönkre is ment a házasságunk bele, de akkor se éltem át 40 nyi féle... Mondj, Mondjunk, egy számot hozzá. 25-30? 25 Könnyű vele számolni, mert akkor 70 marad a szexualitás. A férfi szexuális féltékenysége nem kell egyébként kihozni belőle a százat. Tehát az a jó, hogy nem kell kihozni a százat. A férfi szexuális féltékenysége az azt gondolom, hogy. erős. 95 százalékos. Hát igazából az egész féltékenység. 80 között. Igen. Erős nekem a 95. Valójában szerintem nem attól függ ez az egész, hogy nő vagy férfiről van szó, hanem arról, hogy ezen a három területen, amit ide leírtál, melyiken mennyi önbizalmad van. Ted oda, hogy 90, és akkor folytassuk utána. A nőkkel. Uh -huh. Folytatjuk a táblázat kitöltését, amelyben lelki, szellemi és testi vonatkozásban vizsgáljuk meg, a féltékenység mértékét férfiaknál és nőknél. Hogy nézett ki ez a férfinál? Szerintünk három úgy néz szerint. ki, Úgy néz ki, hogy, hogy három sor, a lelki, a szellemi és a testi vonatkozás, két oszlop, a férfinál és a nőnél. Lelki értelemben a férfi 5%-ig féltékeny, a 100%-os elérhető féltékenységi ö, keretből, a, ugye az a száz mindig. A szellemi, szellemi téren 25%-ig féltékeny a férfi, a 100%-os betölthető keretből, testi téren meg 90%-ig féltékeny a férfi. Ma az átlagos férfi. Mm -hmm. Na most a nőknél ez úgy néz ki. Hogy néznek neki? Lelki, lelki. lelki vonatkozásban, hát azért a nő képes féltékeny lenni Mondok a egy példát. Tehát, hogy a, a Van egy barátnőd, és te valaki mással osztasz meg egy titkot arról, hogy az egyik barátod most, mint a meleg kapcsolatban van. Nagyon vagy, vagy valamilyen betegséged van, vagy, vagy a gyerekkorodban történt valami, amit elmondtál az eddig öt egy, évig, egy legalább egy évig tartó párkapcsolatodnak. De ezzel a csajjal még csak fél éve vagytok együtt, és neki még nem mondtad el, hogy te a gyerekkorodban neked nem tudom milyen műtéted volt. És ezt meg mástól tudja meg, és számon kéri, hogy ő miért nem a legjobb barátod. Tehát ő, és, és szerintem ez előfordul, tehát a lelki, lelki féltékenység jelentősebb. A férfiaknál ez ugyanúgy előfordul. előfordul, de sokkal kevésbé. Tehát az a lényeg, hogy a férfi erre, az ilyen kivonatkozásokra sokkal kevésbé tud féltékeny, komoly féltékeny lenni. Mennyit írtunk a férfinál? 500%-ot. Ide, ide beírhatunk 45%-ot. Írjunk 45%-ot. A, a, vizsgáljuk meg a szellemi féltékenység képességét a nőknél. Hát én nem érzem azt, hogyha mondjuk van egy barátod, akivel a, nem tudom én az atomfizikáról szoktál beszélgetni, vagy a, vagy a, a, a technológiai szingularításról szoktál beszélgetni a barátoddal, és hogyha ilyen hogyha, hogy elképesztő jó beszélgetéseid vannak a barátaiddal, akkor a nő az így büntetne téged megvonással azért, mert a múltkor is olyan jót beszélgetél a barátaiddal a a Neked a kis szerelmet hallgatja ezt a rádió műsort? Vagy csak néha? Nem hiszem, hogy hallgatja. Már ah, az enyém igen. De nem féltékeny nem pedig mi itt a technológiai szigorúak vagyunk. Hát de most bevontuk, ő, bevontuk őt is a frekvencia segítségével. De képzeld el, hogyha nem menne ki az adás, akármiről beszélgethetnénk. Ja, hát és aki, ki tudja a zene annak, mikről beszélgetünk, vagy hogy szexuálisan, a robival. Minden esetre mi, mi a szellemi vonatkozásokra egy 5%-ot írunk, azt mondjuk, hogy a nők is tudnak szellemileg féltékenyek lenni, kb. mint a férfiak lelkileg. Én azt gondolom, hogy igen, ezt itt Nagyon kicsit, mondjuk, mondjuk egy húsz Na és mi a helyzet a testi féltékenységgel? A, szerintem az. Kénytelenek vagyunk, kénytelenek vagyunk ugyanúgy beírni a 90%-ot, mint a férfiaknak. Hát igazából ezen a síkon valósul meg a féltékenység, nem? Valójában. De a másik kettőről, mi beszélgetünk itt a stúdióban, Engem, de nem szokott felmenni. Ez egy hipotézis a másik kettő, ja, igazából. Ja, ja. Engem a magam részéről nem győzött meg ez a táblázatok, mm -hmm. Szerintem ez nem, nem a nőiséghez, meg a férfiiséghez van köze, hanem. Uh, valaki másra beszélgettél erről, és te lebeszélted a fejedet? Ha? Sokkal inkább arról van szó itt ebben az esetben, hogy hogy egy-egy szemeszt a mit Csak megpróbáltam, de nem csinálod. Sokkal inkább arról van szó, hogy te magad vagy az az ember, akit vizsgálunk, az melyik területén az életnek, a lelki, szellemi vagy testi területén uh, rendelkezik megfelelő önbizalommal, vagy nem rendelkezik Ez megfelelő önbizalommal. A helyes a féltékenység onnan az Emellem, adódik, hogy ebben a kvalitásomban hiszek a legkevésbé, és ezt beszéltük akkor, hogy a, leg, a legtöbb a szexuál... ember a testi kvalitásában hisz a legkevésbé, hiszen az az, amit nem való letesztelni olyan sokszor. Pontosan hogy meg, meg, amiről a meg legkevesebb, infor, legkevesebb aha, amit. Aha. Aha. Általában a párunkkal se beszélünk meg, mert ugye pont a romantika miatt... Nem lehet azt mondani, hogy figyelj, ez, meg, ez, meg ez, amit a szexbe csinálsz, az nekem nem tetszik. Valamit igyekez jobban csinálni, vagy ilyesmi, mert ez rögtön azt jelenti, mivel a szexre épül a romantika miatt az egész életünk. Nem, rögtön hát azt, az jelenti, azt jelenti, hogy mindennek vége. Nem hát az nem romantikus, a szexről beszélni nem romantikus. Nem, nem elmondani, szex... hogy én nekem, hogy jó, elmondani, Há, hogy persze. nekem úgy jó, hogyha dörzsölöd, vagy úgy jó, hogyha pöckölöd, Ez, ez nem romantikus. Hát azt neked tudnod kéne. Az ki olvasnod a fák erezetéből. A, a, a, az hát égnek persze. a felhőiből, hát neked, neked, hogyha magadban nézel, ott van a válasz, tudod, tehát olyan, valójában ez minden romantikus, nem romantikus dolgozni egy kapcsolaton, annak működni kéne magától. Hát Ugye? Pontosan. Nem romantikus megbeszélni a problémákat, tudnod kéne, ha te lennél az igazi, Na, hogy mi a probléma, Hogy mi romanszul. a probléma. Ezzel tökéletesen egyetértek, illetve kérdésem, még miért nincsenek itt további sorok ebben a féltékenység táblázatban? Például egzisztenciális sor. Például transznemű sor. Ugye, az, hiszen itt csak a férfiakat és a nőket vizsgáljuk. Az az oszlop, Robi. Igen, igazad én van. Én sorokról beszélek. Igazad van, de már lehet állni, nem? lehet. Tehát, szóval, a sorok az oszlopok függőlegesek, azért akkor ez az féltékenység, tehát a féltékenység, hogy kihez kerül a vagyon. Hát nem csak ilyen dologra gondolok, hanem például olyasmire, hogy jaj, a barátnőm a főnökével, aki a cégvezető, már megint furikázta egy ferrari hmm. a városban, és erről lelkendezik a barátnőm. Milyen cége van annak, aki ferrari így bemegy dolgozni, és autókeresködéssel? És gyorszóba állvár. Ja, vagy... <laughs> De szóval lenne. Jaj, jaj, ja, ja, ja, ja. azt írja nekünk, tivadar. Szia! Eh, Megválaszoltad a kérdésemet, és nem gondoltam, hogy fájni fog. Szóval, Tivadar írja. Sziasztok, Szerintem csak nyugtatjátok magatokat ezzel a nyitott kapcsolattal, mert rettegtek attól, hogy nem találjátok meg az igazit. Ja. Ez csak egy vélemény, cáfoljátok meg. Amúgy szerintem... a nyitott kapcsolat, meg a bibliai Krisztusi szeretet hogy fér meg egymás mellett? További szép napot, Tivadar. Az Tivadar szerintem azt csak hittem. az fér meg, bocsássál meg, nektek. A, a kisajátítás hogy fér meg? Az, hogy te. Csak, csak az én nemi szervemhez érhetsz hozzá, és ha máséhoz érsz hozzá, akkor én kitaszítalak téged a szeretet köréből. Te csak tőlem fogadhatsz el élményt, neked nem lehet örömöd az én ö, ö, az én személyem jelen nem létében, mert akkor én kitaszítalak téged a szeretet köréből, és onnantól kezdve már nem szeretlek, mert te bűnt követtél el. Ez mennyire keresztényi? Ez a magatartás mennyire felel meg a Kicsi, krisztusi etikának? Kicsivel konkrétabban én azt kérdezném meg Tibadartól, hogy Jézus mondott -e valaha olyat, hogy a, a társam, feleségem, barátnőm tudtával és beleegyezésével én nem szexelhetek valaki mással. Férfi sosem féltékeny, ha egy nő egy másik nővel fekszik le, írja a hallgató. Sajnos ez nem igaz, de sokkal kevésbé féltékeny ezt tény. azt gondolom, hogy alapvetően a fallosz ad ö, ö, a kapcsolatnak fajsúlyt. A féltékenységet te csinálod saját magadnak, és azért nem vagy féltékeny ilyen helyzetben. Csak az az ellenfél, csak az a vettélytárs, aki ugyanabba a ligába játszik. Uh -huh. A fal fal faloszatfaj súlyt a kapcsolatnak. Ezt úgy értem, hogy a leszbikus kapcsolat, ahol nulla a száma, ott az a, az a textilipar. A, meg kell erősítenem a, azon, azon nézeteimet, hogy a heteroszexualitás, ahol egy van, mondjuk egy ilyen kapcsolatban, az a műszeripar. És hogy a, a homoszexualitás, ahol kettő is van, megdupláztuk a fajsúlyat, Kohászot. az a vas Igen, az not olvat not vas világa. Én, a, én, én, én, én azt gondolom, hogy, hogy ez a fajsúly dolog, ez igenis működik. És szerintem pont azért van, hogy a férfi nem féltékeny a, nő, a, a másik nőre, vagy a harmadik nőre. Jó, nőből második, partnerből a harmadik. Kérdésem, hogy milyen, milyen féltékenyek lehetnek a melegpárok Ö, egyes felei, és mennyire kevéssé lehetnek, akkor ezek szerint féltékenyek. Szerintem a, Szerinte a, a, a melegpárok a, történet annyira, történet a melegpárok annyira. A melegpárok annyira tudnak féltékenyek lenni a heteróval félre partnerükre, mint a Heterópárok, a leszbikussal féreket féleke, kintő partnerük. Jó, én én, hát, én, én, én ez, vagyok, és ez ezen a meleg, ponton melegeket kiszálltam. kéne megkérdezni. De én meg már megfelelő mennyiségű De interjút ó, elkészítettem erre vonatkozóan. Arról van szó, hogy a, a melegeknél sokkal nagyobb fokú a promiszkuitás, és azért sokkal nagyobb a promiszkuitás, mert ugye mindkét fél a párkapcsolat mobilizálásáért felelős, vagy hát fogalmazhatok úgy is, hogy destabilizálásáért felelős. Ugye a Vénusz, a női géniusz az felelős, kapcsolat stabilitásáért, a, a férfi géniusz, a mars felelős a kapcsolat mobilizálásáért, de mondhatod úgy is, hogy destabilizálásáért. Az egyik a hajónak a fenéksúly, a másik a hajónak a, a, az árbóc és a vitorla. Na most a dupla fenéksúlyú hajó, az a, az a lesbikus kapcsolat, az a legstabilabb, az nem borul föl soha. Az a, az, a, az a legbiztosabb párkapcsolat, mert két stabil elem van benne. Ez a leszbikus párkapcsolat. A heteró az a klasszikus vitorlás. Van fenék súlya, van vitorlája, nem borul fel, mozogni lehet vele. Azt gondolom, Én hogy ez, ez az, az a, ami alkalmas arra, hogy ebben, ebben nem szük a jövőt. Szóval... És, a, és a, a homoszexuális kapcsolat, aminek dupla Itt vitorlája a férfi van. Homoszexuális kapcsolat. Férfi, homoszexu... igen, igen, férfi homoszexualitásról. Dupla vitorlázat, zéró fenék súly a hajó szerintem... azonnal borul, gyakorlatilag a férfi párkapcsolatokban a promiszkuitás olyan mértékű, hogy a párkapcsolatok azok folyamatosan azokat át, uh, áthatja folyamatosan minden irányból a, szexuál, a, a szexuális hát kicsapogás. Nem Egy dolgot, kéne igen, egyrészt másrészt Há, am, azt nem veszett ügyelembe Ez, ez az... az... szociológia, tehát ez, nem erről ez kéne beszélgetni. Ők... Nem, ha, adjál el annyi lemez, mint iratörnél, aztán oké okay. A uh, hallgató kérdezi, sziasztok, meg beszélni a barátnőddel nap végén, hogy kivel, mikor, hol feküdtél le vagy a barátnőd? És van állandó partner, ha jó volt a szex? Na, ez egy olyan kérdés, amiben a Robi meg az én kapcsolatom különbözik egymástól. Uh, a mi esetünkben uh, igen, uh, szoktunk róla beszélni. Euh, mégpedig ez a szabályrendszerünk része is, hogy euh, beszi. Nyilván nem, nem a legzaftosabb részletekbe belemenve, de tudni szeretnénk, hogy euh, ki kivel, mikor hol mert ennek egyéb gyakorlatilkaibanak legalábbis olyan formában, hogyha például nem kerül elő a barátnőm, akkor azért tudjam, oh, hogy, hogy, hogy, hogy hova kell menni érte. Illetve a kérdés másik fele, ami a, a ezeknek a tartóságára utal, gondolom, hogy a barátnőd inkább egy ilyen női jellegű kapcsolatot igen, hoz létre mellett, míg te meg egy olyat, amilyet a férfiak Igen, igen, ez jellemző, hogy az egyik oldalról maskulino oda nyilván a több partner egy partnerrel kevesebb idő eltöltése és kevesebb találkozás, míg a barátnőm részéről inkább kevesebb partner, de egy-egy alkalommal több idő és többszöri találkozás. A másikra figyelve lehet ezt csak csinálni. Tudnod kell, hogy a másiknak mi a, mi a, a jó. És hogyha ő neki jó az, mert a biztonságérzetét növeli, hogyha tud arról, hogy te voltál mással, vagy nem voltál mással, akkor az úgy a jó, és az Igen. úgy lesz a ti nyitott párkapcsolatotok. Ha pedig ő ezt nem akarja tudni, akkor meg neked tisztelned kell őt, és abban az esetben ez nem hazugság, hanem éppen, hogy a másik iránti tisztelet, ez egy indiszkréciónak az elkerülése, az soha nem tiszteletlenség, az soha nem lehet. Igen. Érted? Tehát, hogy a, itt arról van szó, hogy te odafigyelsz a másikra, hogy neki mi a jó. Ha tudni akarja, akkor annyit mondasz neki, amennyit ő tudni akar. Hogyha mindent tudni akar, akkor annyit mondasz neki, akkor mindent elmondasz neki, ha azt akarod, hogy vond be őt ebbe az intimitásba, ami keletkezett valahol, akkor bevonod. Ha azt mondja, hogy ő neki ez fáj, akkor megtaláljátok azt a pontját ennek, ahol már neki az nem fáj. De ez csak kommunikációval, folyamatos kommunikációval megy, Igen. az illúziók, azok, amik nem működnek a 21. században, az itt és most elvégzett párkapcsolati munka a 21. században a valóság. azt írja a hallgató, az időskori nyitott kapcsolat az, hogy lehet máshol is ebédelni a férfinak, a nő meg bekarikázhatja mással, a TVR hétben a műsorokat. <gül> hát erről szól a örgény macska játék. Az, az erről szól, hogy így igazából már mire legyél féltékeny, a másiknak a főztjére vagy értelemszerűen féltékeny. Sziasztok, mit gondoltok a Swingerről? Szerintem tökoké csak engem hagyjatok ki belőle. De, de én értem, hogy ez, hogy ez a 21. században már egy, már egy opció. Azt kérdezte a hallgató ezzel kapcsolatban, hogy az a nyitott kapcsolat helyett uh, ugyanúgy működtethető e Erre nehéz válaszolni, ezt a, ezt a párkapcsolatban kell eldönteni. egy Hogyha... másik műfaj szerintem, mert hogy ő, um, az, attól még, hogy ő nyitja, van, nem biztos, hogy látni is akarja. Van, van so, így van, így van. Én például, de, nem, szeretnék. Én nem. például nem szeretnék a barátnőmmel Swinger klubba menni, de akinek ez adja, és ez tudja levezetni azokat a feszültségeket, amiket más, nem azt csinálja a Swingert? Sziasztok! És a nő mennyire féltékeny, ha a csávó egy csávóval csajja? Kérdezi Laci. Szerintem talán ez a legkeményebb. Igen. Ez, ez például érdekes. Szerintem a, nem ez a legkeményebb. A, a, a, férfi nem, a férfi nem könnyen féltékeny a leszbikus partnerre, de a férfi, de a nő nagyon könnyen féltékeny a homoszexuális de, partnerre. De mi az, a ennél keményebb? Ez, ez, ez személyes tapasztalatból mondod? Igen, nekem ez a tapasztalat. Nem, személy, nem, nem személyes tapasztalat, mert nem volt homoszexuális partnerem, akire féltékeny volt a barátnőm. Értem a célzást, de nem személyes tapasztalatból, de így, én, én nekem így áll össze, bocsánat. Én szerintem ez, ez nem, nem áll meg ebben a formában, így kizárólagosan. Tehát Lá, iga, igaz, ez igaz, ez igaz teljesen, hogy a teljesen a... idegenek című olasz filmben volt egy ilyen jelenet, amiben nagyon-nagyon hitelesen és nagyon erősen mm -hmm. adták elő ezt a szituációt, azt gondolom, hogy nem ugyanez a helyzet, hogy egy férfi szerintem... egy nővel kapja rajta a feleségét. Szerintem a... Arról van szó, hogy abban az esetben, hogyha a nő jogosan félhet attól, hogy a férfi homoszexualitása csak most fog kiderülni, és emiatt a kapcsolatuk is tönkre megy, mert kiderül, hogy meleg a, a srác, és ez egy, egy meleg oh, megcsalás ennyi, a kapcsán ö, szóba jöhet, De akkor, a nőnél nem merül akkor fel, mert egy a... ilyen esetben jogos azt mondani, hogy, hogy az egy kemény szituáció, és, és, és jogos. De, a adatlan, De hogyha a, a srác elmegy egy swinger klubba, és ott történik uh, meleg kapcsolat is. Elvileg ott szerintem nem történik. Már Na, de a nőnél azért nem... Merünk. Mondjuk, Biztos hogy, mondjuk, is, hogy nah, történik, jó. mondjuk, hogy történik, akkor meg szerintem ez semmibe se különbözik uh, bármilyen más hasonló hmm. helyzettől. A nőnél is uh, megtörténik, hogy, uh, hogy, uh, hogy uh, mondjuk egy leszbikus Párhuzamos leszbikus kapcsolatba kezd, a férfi mégsem féltékeny, hiszen a nő az, az potenciálisan minden pillanatban leszbikus. Én azt gondolom, hogy a nő az, az látens leszbikus. Tehát, hogy a, a férfi meg hát nagyon nem Már, látens homokos. Márk, Márk most röhög, de én is ezt gondolom. De nem, én, én tényleg azt gondolom. Most nem, de, most nem arról van, de, de most nem arról van szó, hogy a nő az uh, ugyanúgy kívánná, egy, egy átlagos nő ugyanúgy kívánná a, a, vagina, a vaginát, mint mondjuk a péniszt, nem ugyanúgy, szó sincs róla, sokkal kevésbé, de egy nő átlagosan egy másik nőnek az intim szférájába belép a lányok az osztálykiránduláson egymás ölébe hajtott fejjel alszanak. Egyikük sem leszbikus, föl sem merül. De hát a, fiúk mikor, a fiúk mikor tennék ezt? Nem, hát csak bekeverik társadal... a mindennapjaik azt a testi érintkezést, amelytől mi elhatárolódunk, nehogy aztán Nem csak társadalmi, nem csak társadalmi, társadalmi és biológiai. A nő az sokkal könnyebben megy bele egy leszbikus, Egyáltalán nem értek, mint egy férfi, egy, egy egy nem értek egyet a fejtésed, de szerintem ez, amit te látens leszbikus dolognak hívsz, ez, ez, ez gyakorlatilag a női-női barátság. Két nő közötti barátságról beszélsz úgy, mint egy látens leszbikus de, de sokkal érzés. sokkal testibb a barátságuk. Nem én a jelét mondom el annak, amiről beszélek. Sokkal testibb a barátságuk a lányoknak, mint a fiúknak. Nem? A fiúk nem hagyják egymásul a, a... Az a fal, a... Fel, a... ami akkor... a szextől elválasztja, az, az egy ilyen japán papírfal. Nálad pedig egy, egy tégla. Ö, ennek ellenére sem szakad át ez a fal sokkal gyakrabban, mint a fiúk között szerintem. Hát, dehogy de is ő... nem. Hát, de már hogy nem. is nem. De hát nem. A, a, a, nyilván. A, Nyilván um, mindenki abból a tapasztalatból, hogy akikkel valaki, Alkalmi leszbikus, boldorra. szexuális férre aktivitás sokkal gyakoribb nőknél, mint férfiaknál alkalmi homoerotikus férreaktivitás. Hát, hogy csak, vagy csak vizsgáld meg, hogy aki elvileg hetero férfi, annak lehet, hogy az 5-7 százalékának mondjuk volt azért valami kis kalandja, vagy egyszer csókolózott egy csávóval, vagy nem tudom ja, Ne legyél rosszul, basszus, ez ugy ugyanaz, mint amit te csinálsz a barátnőddel. A, míg a csajoknál kifejezetten próbára teszik magukat, és lehet, hogy a fele ö, soha sem mennyire sem, de a másik fele meg kipróbálta. El tudod mondani a, a csávók feléről, hogy kipróbálta? Nem, de az 50% a lányoknál szerintem egy, egy, egy nagyon durva, nagyságrendi jó, túlzás. Szok, jó, mondjuk, nagyságrendi túlzás. mondjuk mondjuk, mondjuk, mondjuk ezt vitatod, és azt mondod, hogy 20%. Elmondhatjuk, hogy férfiak közül minden ötödik volt benne már ö, ö, homoerotikus kapcsolatban alkalmilag? ugyan már, teljesen nyilvánvaló, hogy a nők sokkal könnyebben rámen, rámennek egymás szerveire, mint a férfiak. Jó, ezzel nem vitatkozom, viszont az eredeti állításod az volt, hogy minden nő látens, leszbikus. Ezzel vitatkoztam. Igen, hát igen, egy... dolga volt a Robin nem nem, ne, nem, nem, nem, Az nem, azon, azon, hogy nekik nem kell, nekik ne, tőlük nem, vállal, nem választja el olyan nagy lépés egymástól, mint minket. Lehet, hogy én vagyok a millióból az egy, írja a hallgató, és nem tudhatom, mit hoz még a jövő. De mi jövőre lesz húsz éve, hogy együtt vagyunk. De nem ez a lényeges, hanem hogy a mai napig működünk, tud izzani a levegő. Nem kellett elfolytanom semmilyen vágyat mások iránt, ahogy látom és, és ahogy látom neki se. Úgyhogy mielőtt valaki 20 évesen vagy két év járás után nyitott kapcsolatba ugran, inkább keresse mm -hmm. meg az igaz Ez a lényves évek műfaja, én úgy érzem. Tehát a 20- éveidben szerintem nem születik meg benned. A se sem a másik ö, nemnek az ismerete, sem különböző embereknek az ismerete, ö, sem az inger küszöbödnek a kitolódása, igen, igen, semmi igen. nem okolja azt, hogy te nyitott kapcsolattal szórakozzál 21 fele, évesen. Ida fele... a van a hallgatónak, bár gyanítom, ez az a hölgy, aki sokta íni, hogy Nap neki a párja, Ez szeretlek. nem a 20 évek. Um, ez a Teenager Lamour. Ez a Teenager Lamour. Ez történik, amiről a hallgató ír, hogyha az első szerelmeddel összeházasodtok. Mert akkor a katolikusoknál... az és nem Igen. felett, mint a második Igen, szerelmed. Igen, el, pontosan, és nem harmadott, mint a harmadik szerelmed. Mert nem infláltad el. Uh -huh. Pontosan arról van szó, hogy, hogy a, a Dinyésgeri ide jó példa. A Dinyésgeri egy ilyen kapcsolatban ilyen. De még Nagyon sok, velünk, nagyon sok ilyen katolikus, katolikus pár van, aki komolyan veszik a Vallást, és ténylegesen együtt is maradnak. Vannak ma is olyan emberek, akik annyira szerencsések, hogy tinédzserként meg tudják kötni a 19. századi szövetséget. Mi ezt a műsort nem nekik készítjük. Mi ezt a műsort azoknak készítjük, akik kihullottunk ebből, annak a nemzedéknek, amelyik már fölváltotta aprópénzre a szexuális tőkéjét, és már oda, abba a 19. századi diskurzusba számunkra nincs visszavezető út. Azt gondolom, hogy az fontos látni, hogy nem akartuk azt mondani, hogy így kell csinálni, vagy ez egy üdvözítő út a párkapcsolatnak a működtetéséhez. Ez egy út, nekem is, a legjobb gyerekkori barátom 20 éve boldog házasságban él, vagy 20, 20 éve együtt van és boldog házasságban él a legelső barátnőjével, és nekik az tökéletesen működik. Úgyhogy mindenki lássa, döntse el, én nem akarom senkinek azt mondani, hogy, hogy ez az egyetlen ösvény. Most miért kerülitek a Biblia igazságait? Kérdezi a hallgató. És uj, uj. persze nem a keresztény dogmákra gondolok. Legyetek közszolgálatiak. Jó, hát akkor közszolgálatiak leszünk. A Biblia a házasságot egy szentségnek tartja, és úgy tartja, hogy egy életben egyetlen egy partnerrel találhatod meg a boldogságot. Ezek voltak a közszolgálati percek. Mára ez volt az önkényes mérvadó. Köszönjük szépen a figyelmeteket. Sziasztok! Sziasztok!